Ja, jag har träffat socialister, anarkister och fascister Och de flesta av dem har man kunnat snacka med Jag har druckit te med finnar, käkat ris med smala pinnar Och en härlig pizza, det är faktiskt maskens det Jag har tränat med apaner, svarta män och peruvaner Och har funnit att de flesta nog är helt okej okay. Jag har träffat myskobrudar som har dyrkat muskogudar och, och som berättar allt om religion för mig ja, jag känner stark för alla som kan låta känslor svalla utan att behöva gå till någon ytterlighet för jag anser skysta tankar måste vara det som förankras om vårt jordeliv ska uppnå en viss värdighet Ja, jag kan låta snus förnuftig veta bäst och vara produktiv. Men det finns en sak som gör mig faktiskt rabiat. Ja, det finns någonting jag tycker som är Blott beror på nyckel Men som är helt förbjudet enligt Sveriges lag. Jag tycker bäst om svenska blåa rud av alla jordens småbär. Och hille att mitt Sverige blir en jäkig satellit. Visst kan jag och oliver Men i hjärtat jag förbliver trogen Det som är mitt eget lilla svenska värld Ja, jag gillar bäst vår flagga För i Norden stod min vagga Och vill inte att mitt Sverige blir Blivar brottslingsparadis Så jag skriver inte orden Utan ropar, lev Norden! Och sen får kapitalets drängar Säga vad de ville jag sen får kapitalets drängar faktiskt säga vad de vill